Visszatérések és távozások Őszintén úgy gondolom, hogy azért jöttem vissza, mert vissza akartam jönni. Otthon vagyok, és jó a már munkatársai között lenni, jó emberek között vagyok. Jack Kirby, Kirby Speaks, Foom, 11. szám, 1975. szeptember Bárhogy alakultak is a Marvel dolgai 1976-ban, Stanley szerencséjére a fejesek továbbra is úgy ítélték meg, hogy mindenképpen jelentős szerepet kell betöltenie a cég életében. És ebben nem csak Jack Kirby volt mellette, aki visszatért a Marvel Comicshoz miután kétszer is megesküdött, hogy soha többé nem teszi be oda a lábát. Hanem részt vett benne az is, aki 1970-ben elcsábította kirby a cégtől. Igen, Carmine Infantino szabadúszórajzolóként tért vissza a lövészárokba, nem a DC-hez, ahol amellett, hogy főnökként tevékenykedett, a legismertebb munkáit is jegyezte, hanem a Marvel-hez, ahol utoljára az 1950-es években dolgozott. Közben a kongresszus egy új törvénycsomag az 1976-os szerzői jogi törvény beiktatásán dolgozott, amelyet Gerald Ford elnök október 19-én írt alá. Ez a törvény elvileg lehetővé tette a képregényalkotóknak és más területek művészeinek, hogy maguknak követelhessék a médiavállalatoknak végzett munkájuk szerzői jogát. De a törvény csak 1978-ban lépett életbe, így az aláírása idején még senki sem foglalkozott vele. Ami Stan t illeti, a megbízható Archie Goodwin főszerkesztői kinevezésével több figyelmet fordíthatott a Marvel és Stanley promóciójára, beleértve a hollywoodi próbálkozásokat is, noha továbbra is rendszeresen felbukkant a Madison sugárúti irodában, hogy átfogó szerkesztői és kiadói döntéseket hozzon. Minden esetre ő és Jim Galton elnök azon volt, hogy a népszerű karakterek filmes és tévés licencelésével mentse meg a Marvelt. Így aztán el is készült Lou Ferrigno és Bill Bigzy főszereplésével a különösen nagy sikerű a Hihetetlen Hulk, The Incredible Hulk TV sorozat, Nicholas Hammond főszereplésével a kevésbé sikeres a Pókember, The Amazing Spider-Man TV film, és 1978-ban a Fantasztikus 4-es, Fantastic Four című szombatreggeli animációs sorozat, amelyhez Lee és Roy Thomas írta a forgatókönyveket, és Jack Kirby rajzolta a storyboardokat. A Marvel termékvonalának közép-késő 1970-es évekbeli összetétele idővel módosult, de a gerincét mindig is a szuperhősök jelentették. Ehhez jöttek a horror és szörnysorozatok, a harcművészeti témájú címek és a különböző, a Comics Code szabályai alól többféle okból mentesülő fekete-fehér magazinok, amelyek valóban a Warren Publishing sikerét lovagolták meg. És mindig jutott hely pár egyedi képregénynek is, különösen ha Hollywoodhoz vagy a showbizniszhez kapcsolódtak. Például, mint a régi időkben, amikor a Timely Atlas tévés és rádiós műsorokhoz készített képregényeket más cégek filmes és tévés produkciói adaptációinak. Az adaptációs hullámra nagyrészt azért került sor, mert lee meggyőzték, hogy másítsa meg egy korábbi döntését, a Star Wars visszautasítását. Lee 1975-ben lemondott a Star Wars adaptálásának lehetőségéről azon tapasztalata alapján, hogy a science fiction képregények egyszerűen eladhatatlanok. De a Star Wars alkotója George Lucas és marketing igazgatója Charles Lippincott nem adta fel. Úgy vélték, ha még a premier előtt megjelenik egy képregény, az sokat segíthet a film népszerűsítésében. Megkeresték Roy Tomást, aki a Marvel akkoriban már szabadúszó írójaként és szerkesztőjeként eleinte azt mondta, hogy tekintve Lee álláspontját az ügyben nem tehet semmit. De miután megmutatták neki a készülőben lévő film forgatókönyvét és néhány képét, Tomás rájött, hogy a Star Wars nem hard sci-fi, hanem a féle űropera, és mint olyan a karakterekre, a humorra és az érzelmekre támaszkodik, nem pedig a tudományra. Vagyis meglehetősen közel állt a Marvel képregényeihez – Thomas lelkesedése, valamint a tény, hogy Lukás ingyen adta oda a Márvelnek a képregényes jogokat, semmilyen előzetes licencdíjat nem kellett fizetniük, meggyőzte Lít és Galtont, hogy engedélyezze a képregényes adaptációt, amely hónapokkal a Csillagok Háborúja Star Wars premierje előtt jelent meg. Roy Thomas és Howard Chaykin, Star Wars képregénye, hat részben adaptálta a filmet, majd folytatásos sorozatként vitte tovább a filmálta a jóváhagyott történetet, és hatalmas sikernek bizonyult. Gyakran mondják, hogy ez mentette meg a márvelt, ha nem is a teljes csőttől, de legalábbis a komoly leépítésektől. Sikere nyomán a márvel sok egyéb liszenszelt képregényt adott ki, a Shogun Warriors-t, Shogun Harcosok, a Micronauts, a Micronauták és így tovább. Steve Gerber író egy másik híres liszenszelt képregény kiadásáról is meggyőztelít. Az akkoriban még új zenekar a kis tagjait formálták szuperhősökké egyrészes, magazinformátumú képregényben, amelyet azzal reklámoztak, hogy a bandatagok vérét belekeverték a nyomtató tintájába, így minden vásárló hozzájutott legalább pár molekulányi eredeti kis vérhez. Ez természetesen még az éjszjárvány előtt történt. Noha a kis finoman szólva nem Lee stílusa volt, elment egy koncertjükre, és még el is kísérte a bandát a New Yorki Buffalo nyomdájába, ahol vért vettek tőlük, hogy aztán belekeverjék a vért a magazin kinyomtatásához használt tintába. Meg nem erősített plegykák szerint a vérrel kevert tintát véletlenül nem a kiszképregényhez, hanem a Sports Illustrated egyik számához használták fel. A képregényt úgy vitték a rajongók, mint a cukrot. A Star Wars képregényt az 1978 elején megjelenő 11. számmal átvette Archie Goodwin, mint író, és Infantino, mint rajzoló. A DC egykori kiadója immár állandó rajzolóként dolgozott a Marvelnek, amire 20 éve nem volt példa a pályafutása során. Néhány rövid szünettel egészen 1982-ig rajzolta a Star wars és időközben a Marvel sok más sorozatába is belekóstolt. 1976-ban Lee és Romita Senior egy szindikátusi pókember csíkon kezdett dolgozni, amely 1977. január 3-án debütált. Lee egyéb 1970-es évekbeli szindikátusi próbálkozásai, köztük az 1976-os Szappan opera paródia, a The Virtue of Vera Viant, Vera Viant eréje, ekkoriban nagy sikerrel ment a tévében a Mary Hartman, Mary Hartman című szappanopera Opera szatíra. És a Say's Who? mondja, című humoros, fotóformátumú képregény nem maradtak osztatlan sikert. A Spider-Man pókember viszont nagyon is népszerűnek és tartósnak bizonyult, és egészen 2019-ig folytatódott. Larry Lieber rajzolta a legtovább, 1986-tól 2018 végéig dolgozott, néha kihúzóként is a napi epizódokon. Lieber még e megbízás előtt, de az Atlas, Seaboard-féle bonyodalom után tért vissza a Marvelhez, immár alkalmazottként a cég londoni és New Yorki irodáit is működtető brit részleg szerkesztőjeként. Lieber nem csak a brit piacra szánt újra és új borítók elkészítését felügyelte a New York irodából, hanem Britannia kapitány nevű új karakter kidolgozásán is. Érdekes módon Lee maga is nagy érdeklődést tanúsított a hetente megjelenő címekre épülő Brit Marvel iránt, talán mert Brit nőt vett feleségül, vagy talán azért, mert a Marvel sok más külföldi kiadásával ellentétben ezek angolul voltak. Neil Tennant, aki később a Pet Shop Boys nevű népszerű popbanda tagja lett, ez időtájt asszisztensként dolgozott a Marvel londoni irodájában. Elsorok írója a New Yorki irodában dolgozott, 1977 júliusában kezdte karrierjét a cég brit részlegében. És persze ott volt Kirby. Miután visszatért a Marvelhez, Jack Kirby számos projekten munkálkodott, szerint jött ment, maga írta, rajzolta és szerkesztette a sorozatait, maga választotta ki a kihúzóit, és nem volt köteles befűzni a történeteit a Marvel kontinuitásába, noha azok elvileg továbbra is a Marvel univerzum részét képezték. Így például a földre érkező űristenekről szóló sorozatában ekkoriban nagy népszerűségnek örvendett Erik von Daniken hasonló témájú könyve a jövő emlékei Erinnerungen und die Zukunft, Ungelöste der Vergangenheit. A D. az örök az örökkévalók csak minimális interakció volt körbi új karakterei és az ő meg Lee régi karakterei között, pedig elvileg ugyanazon a bolygón éltek. Az olvasóknak úgy kellett tenniük, mintha normális lenne, hogy körbi karakterei, köztük néhány 600 méter magas, páncélozott entitás, pár újonnan bemutatott S.H.I.E.L.D. ügynökön kívül nem tűnnek fel a már ismert szereplőknek. Captain America and the Falcon, Amerika kapitány és a sólyom sorozata semmibe vette a korábbi részeket, ahogy fekete párducza sem vett tudomást a korábbi párduc szériák eseményeiről. Hogy körbi sorozatai tényleg kiégették -e az agyat, azt nehéz megmondani, de tény, hogy sok rajongót szereztek maguknak, különösen az egyre növekvő direkt piacon. Ahogy a DC-nél, körbi ezúttal is többé-kevésbé azt csinálta, amit akart, de sem a Marvel gárdája, sem a nagy közönség nem tudott mit kezdeni ezekkel az erőteljes, de nagyon sajátos történetekkel. Bizonyos plegykák szerint az alkalmazottak az indokoltnál szándékosan nagyobb arányban közölték a körbisorozataival kapcsolatos negatív leveleket, és komisz megjegyzésekkel látták el a képregények oldalait, amiket aztán kitűztek az iroda falára, így üzve belőle. Hogy ez rosszabb volt-e, a szokásos házon belüli hetszelődésnél bajos lenne megállapítani. Evanier szerint Körbi névtelen gyűlölködő üzeneteket is kapott, a Marvel levél papírjaira írva, és összességében úgy érezte, belülről próbálják szabotálni őt. Fontos megjegyezni, hogy Lee támogatta Körbi függetlenségét. Ahogy Evanier mondta, Stan abszolút kiállt Jack mellett, amikor Jack szerkesztőként dolgozott nála, a saját képregényein. Támogatta Jack szerkesztői kiváltságát, néhányszor pedig felül is bírálta a Marvel alkalmazottait. Körbit nem érdekelte a lehetőség, amelyre rengeteg olvasó ugrott volna. Jelesül, hogy újra együtt dolgozzol Lível a Fantasztikus négyesen vagy a Toron. És főleg nem akarta, hogy bárki más írja a történeteit. Roy Thomas felajálkozott, de Körbit csak akkor mondott volna igen, ha Thomas teljes, hagyományos forgatókönyvet készít neki. Körbinek Esza ágában sem volt más valaki dialógusai előtt sztolikat írni. Lee folyamatosan reklámozta körbi sorozatait a szerkesztőségi szenzációkban és a szócsövekben, de sosem volt olyan mértékű a rajongói lelkesedés körbi visszatérését illetően, mint remélték. Lee természetesen további építette személyes márkáját. 1976-ra elég széles körű ismertségre tett szert, hogy a reklámarc legyen a Persona Double Two borotva penge egyik tévés hirdetésében. A Marvel szerkesztőségében állva, izgatottan közölte a nézőkkel, hogy a Persona fantasztikus tervezés, ahogy arról felvilágosítottak, nem létezik ennél jobb borotva. Lehet, hogy kitalálok egy teljesen új karaktert, a Persona embert. Lee még ugyanabban az évben arról tájékoztatta az olvasókat a Marvel Comics Memory Album Kalender 1977 próbanyomatai előtt pózolva, hogy ha szuperhősöket teremtesz, az emberek elvárják, hogy te is szuperhősnek néz ki. Én Hathaway inget hordok... A reklám a következőképpen mutatta be őt, Stelli, a Marvel Comics értelmi szerzője. Szintén 1976-ban Lee felbukkant a kiszképregény eszélyben is, és folytatta a Marvel Origins könyvsorozatát a Simon Schusternek. Továbbra is ő volt a képregények kiadója, és komolyan is vette a munkáját. Hetente ötször járt be az irodába, feladva régi szokását, hogy három napot, és persze a hétvégét, otthoni munkával töltsön. Jim Shooter szerint Lee, mint mindig, végigment a kinyomtatott képregényeken Goodwinnal, később pedig magával Shooterrel, aki akkoriban szerkesztőasszisztensként dolgozott Goodwin alatt, és rámutatott a hibákra, hogy legközelebb semmiképpen se kövessék el őket. Ezen kívül egyetlen borító sem kerülhetett a nyomdába Lee végső jóváhagyása nélkül, feltéve, hogy elérhető volt. Az egyes történetek és borítók megítélésén túl azonban Lee mindent megtett, hogy elkerülje a Marvel szerkesztőségülővészárkainak napi felfordulásait. Ha beleszólt volna, megkockáztatja, hogy aláássa a főszerkesztő tekintélyét, vagy elidegenít egy értékes szabadúszót. Azt tűnt a legjobb stratégiának, ha kimarad a dolgokból. Márpedig a Marvel szerkesztői részlegében bizony nagy volt a felfordulás. Tovább élt a minimális szerkesztői felügyelettel készülő képregények gyakorlata, egyszerűen azért, mert nem volt elég szerkesztő, aki a kreatív folyamat minden stációját ellenőrizhette volna. Goodwin szerkesztőasszisztense Shooter mellett akadtak más alkalmazásban álló szerkesztőasszisztensek is, de nekik nem volt felhatalmazásuk rá, hogy változtatásokat rendeljenek el. Ennek ellenére úgy tűnt a cég nem tervezi a rendszer újra kalibrálását. Talán mert a Cadence és Lee véleménye szerint a cég jövőjét nem annyira a képregények, mint inkább a potenciális Hollywoodi sikerek jelentették. E a képregények tartalmánál fontosabbnak minősültek azok az összegek, amelyek a cég karaktereinek más médiumokba való kölcsönzéséből folytak be, vagy a más cégek műveiből készülő képregényes adaptációk. Nyilvánvalóvá vált, hogy a képregényes bevételek stagnálni vagy csökkenni fognak, ha csak nem nyúlnak bele egy újabb nagy nagysikerű adaptációba, amilyen a Star Wars volt. A cég és a dolgozók állásának megmentése a Hollywoodi sikertől függött. 1977 végére Goodwin is rájött, hogy ez a szerkesztői munka nem neki való, és ugyan kihibáztatná érte. Wolfman, Wein vagy Conway bizonyosan nem, hiszen ők sem tudták kézben tartani a nagyjából 40 címmel együtt járó munkát, főleg, hogy egy címek jelentős részét önmagukat szerkesztő írók vitték, akiknek a főszerkesztő és az asszisztensei semmilyen javaslatát és megjegyzését nem kellett megfogadniuk és figyelembe venniük. Ráadásul a főszerkesztőnek rengeteg üzleti döntést is meg kellett volna hoznia, márpedig etérel Lee egyik utódja sem tudott felmutatni sem kellő tapasztalatot, sem kellő érdeklődést goodwin akit az iparág egyik vezető írójaként és szerkesztőjeként tartottak számon, valóban maga alá temették munkájának üzleti teendői, valamint a tudat, hogy a Cadence vezetése nem hajlandó kibővíteni sem a gárdáját, sem a hatáskörét. Egyáltalán nem hajlandó semmilyen lépésre, amelynek következtében a márvel vonzóbb helyé válhatna a rajzolók és írók szemében. Ez volt a korszak nagy ellentmondása. Fiatal képregényesek, akik kivételes tehetségként tekintettek magukra, nem pedig egy gépezett fogaskerekeként jobb bánásvódot és nagyobb kreatív szabadságot követeltek, mint amilyen az elődeiknek jutott, annak ellenére, hogy a képregények eladásai folyamatosan csökkentek. A keményvonalas elkötelezett rajongókat, akik rendszeresen vásárolták a képregényeket, pedig éppen ezek a fiatal alkotók érdekelték. Mindez megfejthetetlen talánynak tűnt. Goodwin 1977 végén felmondott, hogy szabadúszó íróként és szerkesztőként dolgozzon tovább, noha 1979-ben visszatért alkalmazottként. Lee állítólag kissé esetlenül kezelte a helyzetet, ugyanis ösztönösen, noha nem rossz indulattól vezérelve, korábban jelentette be Goodwin távozását, mint ahogy arra tett neki. Goodwin helyét Shooter vette át, akinek nagyszerűen ment a szerkesztési munkak üzleti része, ahogy a történetekkel és a karakterekkel kapcsolatos ügyek intézése is. Shooter nem állhatta, hogy bizonyos írók önmaguk szerkesztői. Úgy érezte, az űrzavaros állapotba süllyedt cégnek erős, központi szerkesztői kézre van szüksége. Miután meggyőzte Lee T. és Galtont, hogy szigorúbb struktúrát kell bevezetni, neki állt átvenni a DC több irodás rendszerét, amely fölött egy irodákat felügyelő főszerkesztő, jelen esetben ő maga áll. Shooter drasztikus lépéseket tett a Marvel Comics túlélése érdekében, és ezzel sokaknak a tyúk szemére lépett. A kaotikus, szabadszellemű atmoszféra, amelyről bebizonyosodott, hogy képtelen hozzájárulni a nyereségességhez, Shooter strukturális és szabályozási módosításai következtében szert Amikor kemény kézzel bánt egy-egy Marvel veteránnal, például Lee régi kollégájával és kreatív partnerével Jean Colennel, Lee megpróbálta elsimítani a dolgokat, de sosem bírálta felül Shootert. Különösen sok konfliktus származott abból, ha a fiatal menő írók elnyomotnak érezték magukat. Steve Gerber, a Kiss képregény szerzője például egyben a saját népszerű sorozatában szereplő, Bolondos Howard a kacsa egyik alkotója volt, de miután összeveszett a marvell a karakter szerzői jogait illetően, kilépett. Ironikus módon az animációs üzletákban kötött ki, ahol végül több projekten is Körbivel dolgozott együtt, és szintén vele készítette el Destroyer Duck, Pusztító Kacsa című sorozatát is, amely a Marvel elleni pereskedést volt hivatott finanszírozni. Körbi mellett Lee legkedvesebb és legmegbízhatóbb rajzolói közül John Romita Senior és John Busé már továbbra is bőséges munkát végzett a Marvelnek. Körbivel és ditkóval ellentétben ők élvezték a Lével közös munkát, csodálták és tisztelték őt, még ha néha zúgolódtak is egy-egy döntése miatt. Romita, aki segített megnövelni a pókember eladásait, amikor átvette titkótól a rajzolási és társírói feladatokat, Lével közösen vitte a napi és vasárnapi szindikátusi Spiderman csíkot, amely a csúcspontján nagyjából 500 labban jelent meg, és bőven túlélte az olyan Marvel csíkokat, mint a Howard the Duck, Howard a Kacsa, és a Conan the Barbarian, Conan a barbár. Romita, Emellett művészeti vezetőként állt a cég alkalmazásában, és egy irodán osztozott az asszisztenseként dolgozó feleségével, Virginiával, akit pár évvel később logisztikai vezetővé léptettek elő. Fiúk John V. Romita, ismertebb nevén John Romita Jr., vagy csak Simplán Jr., 1976-ban kezdett rajzolni a Marvelnek, és idővel a cég egyik sztár rajzolójává vált. A Long island stúdiójában gubbasztó Buszéma termékeny termékenyrajzoló volt, aki Romitához hasonlóan tudta, mit vár tőle Lee, és a későbbi szerkesztők, és hogyan feleljen meg az elvárásaiknak. A bosszúállók és a Conan de Barbarian rendszeres rajzolói teendői mellett egy képregényiskolát is működtetett, ahol Lee vendégoktatóként tanított. Olyan jól megértették egymást, hogy 1978-ban közösen írták meg a How to Draw Comics the Marvel Way, így rajzolj képregényeket Marvel módra, című könyvet, amelyhez 1986-ban egy azonos című videót is forgattak. Noha esetlenségükből nyilvánvaló, hogy sem Lee, sem Buszé már nem hivatásos színész, merev alakításuk valahogy mégis megnyerő. A 40 év elteltével még ma is nyomtatásban lévő könyvet a szuperhős rajzolás egyik alapszövegének tartják. Lee ekkoriban konzultánsként is dolgozott az élőszereplő pókember és Hák TV sorozatokon, bár frusztrálta, hogy a producerek kevés tanácsát fogadják meg. Úgy érezte a Bill Bixby, Lou Ferrigno-féle Hulk-széria összességében intelligensen nyúl a karakterhez, a Pókember sorozatot azonban már kevésbé kedvelte. Ahogy a Sunstorm magazinnak adott 1978-as interjújában mondta, a Pókember tévésorozat írói egyik rossz forgatókönyvet szállítják a másik után. Úgyhogy vagy el kell felejteniük a sorozatot, vagy rossz forgatókönyvekből kell dolgoznunk. Nem is tudom, melyik a rosszabb. Az írók csupa szakbarbárok. A legjobbjaik is felcserélhető történetekkel futó tévésorozatokon dolgoztak korábban. A gond az, hogy a mi karaktereink speciális történeteket igényelnek, ezek egyedi karakterek. A még mindig New Yorkban élő Lee egyre több időt töltött Los Angelesben. Neve 1961-től élete végéig, 2018-ig minden ajtót megnyitott előtte, és minden találkozót lehetővé tett a számára. Az 1970-es évek második felében igyekezett ezt a lehető legjobban kihasználni. Amikor körbi szerződése közeledett a lejárati idejéhez 1978, felajánlották neki, hogy megújítják, de csak azzal a feltétellel, ha sosem fogja a karakterei szerzői jogát követelni. Ez elfogadhatatlan volt körbi számára, aki így inkább hagyta, hogy lejárjon a szerződése, de előtte még elment lével egy utolsó győzelmet bezsebelni. Lee leszerződött a Simon Schusterrel adott számú kötetre, Kirby pedig leszerződött a Marvel-lel adott számú oldalra. Hogy mindkét kötelezettségüknek eleget tegyenek, úgy döntöttek, elkészítenek, ahogy azt Lee az 1975 decemberi szócsőben beharangozta, egy gigantikus különkiadást kitaláltátok az ezüst utazóhoz. Amikor a Marvel, saját rajongói magazinja, a FUM 11. számában 1975. szeptember megkérdezték, dolgozik-e az említett utazó képregényen, Kirby azt felelte, hogy nem, Stan még egy szót sem szólt róla. Ha az ezüst utazó aktuálissá válik, Stan nyilván megbeszéli majd velem a dolgot, és kitaláljuk, hogy mi legyen. De még nem tudok semmit. Lee maga is újra megemlítette a projektet egy David Anthony Kraftnak. Valószínűleg 1976 végén adott interjújában, amely az 1977 márciusára dátumozott FUM 17. számában jelent meg. 1977-ben pedig a duó már valóban dolgozott Kirby Los Angeles-i otthonában, az új ezüst utazón. Ez nem egy egyszerű 20 oldalas sztorinak készült, de még csak nem is 40 oldalas, vastagabb éves külön számnak, hanem egy könyvformátumú, 100 oldalas utazó Eposznak. A borítón a The Silver Surfer, The Ultimate Cosmic Experience, az ezüst utazó, az abszolút kozmikus élmény felirat állt, a kötetben magában viszont egyszerűen csak a The Silver Surfer, az ezüst utazó cím szerepelt. De mivel 1978-ban adták ki, ugyanabban az évben, amikor Will Eisner paradigmaváltó könyvformátumú képregényét, az A Contract with God ott, szerződés Istennel, végül csak The Silver Surfer Graphic Novel, az ezüst utazó képregénykönyv címen vált ismerté. Lee ezt írta a kötet előszavában. Ennyi év után Derűs Jack és én végre összehoztuk a képregényt, amelyel oly régóta fenyegettük a döbbent és riad közönséget. Úgy tűnik, az ezüst utazó mindkettőnk számára különleges. Mivel mindig szívesen utcanok ki nyugatra, bátran elutaztam Jack idillikus fészkébe a dél-kaliforniai dombok közé. Ott e döntő találkozás alkalmával kidolgoztuk a fantaszmagórikus példázatot, amely hamarosan káprázatba fog ejteni benneteket. A sztori szerint Galactus megpróbálja meggyőzni, valójában rákényszeríteni az ezüst utazót, hogy ismét legyen a hírnöke. Ahogy Kirby Marvelnek végzett ekkori munkái, ez is a Marvel megszokott kontinuitásán kívül játszódott. Mi több? A képregény egy része újra mesélte első elsőföldi látogatását, csak hogy a Fantasztikus Négyes, az 1966-os eredetiben oly fontos jelenléte nélkül. Még különösebb, hogy a kötet jogai nem a Marvelre, hanem Stanleyre és Jack körbire szálltak. Evőnié így emlékezett vissza a az Ezüst utazónak megvásárolták a filmjogait, de mivel ez az ügylet nem foglalta magában a fantasztikus négyest, a Galactus trilógiát nem tudták filmre vinni. Úgyhogy a producerek megpróbáltak előállni egy történettel az Ezüst utazó mozifilmhez, de nem jutottak semmire. Ezért egy idő után Lee Kramer, producer, felkereste és azt mondta neki, mi lenne, ha te meg Jack hoznátok egy sztori ötletet? Stan Jackhez fordult, és azt javasolta neki, hogy dolgozzanak ki egy vázlatot. Jack viszont úgy gondolta, hé, hey, a hollywoodi írókat jól megfizetik, miért nem kérnek fel, hogy írjuk meg mi a filmet? Ezt azonban Stan nem tudta elintézni, úgyhogy egyfajta kompromisszumot kötöttek, ez Stan ötlete volt, aki épp akkoriban írta azokat a Simon and Schuster könyveket, és az egyik kiadó azt mondta neki, miért nem írsz egy eredeti sztorit? Úgyhogy végül a következővel fordult Jackhez, figyelj, mi lenne, ha csinálnánk egy ezüst utazó képregényalbumot, ami akár a film sztoria is lehetne. El tudom intézni, hogy megkapjuk a jogait, vagyis megfizetnének minket az albumért, aztán, ha kell a filmeseknek a sztori, tőlünk kellene megvenniük filmipari árakon. Ez jól hangzott Jack szerint, mert akkor már ki akart szállni a márvelből, és egyébként is le kellett még szállítania a szerződésben vállalt oldalszámokat. Jack írt egy vázlatot, amelyet regisztrált a forgatókönyvírók céhénél. Jack jegyezte le az egészet, megírta a történet vázlatát, aztán egy másik gépelt lapra, megírta a jegyzeteket, amelyek normál esetben a rajz margójára kerültek volna. De senki sem akart filmet csinálni belőle, és ezzel véget ért Stan és Jack filmes próbálkozása. Valószínűleg a Lee Wyomingi Egyetemen lévő archívumában talált, az Ezüst utazó Képregény albummal kapcsolatos levelezést nyújtja a legrészletesebb betekintést Lee és Kirby munkamódszerébe. Pár héttel a januári találkozások után Lee ezt írta egy Kirbynek küldött személyes levélben. Csak azért írok, hogy elmondjam, mennyire örültem, hogy láthattalak múltkor Los Angelesben. Sajnálom, hogy nem tudtunk több időt együtt tölteni, de legalább egy kicsit beszélgethettünk. Bízom benne, hogy minden, amit megbeszéltünk, világos és elfogadható számodra, és rendben mennek majd a dolgok. Csak üsd a vasat ügyben. Ez lesz 1977-ben az új, az elnök emberei, Old President's Man. A levelezésből nagyjából kikövetkeztethető, hogyan zajlott a képregény elkészítése. A kaliforniai megbeszélés után Körbi nekiállt oldalakra és panelekre bontani a sztorit, amit részletekben küldött ellie a rajzokat kiegészítő gépelt jegyzetekkel együtt, korábbi együttműködéseik margósi jegyzeteinek új megfelelőjeként. Mintha Körbi biztosra akart volna menni, hogy az oldalakkal kapcsolatos gondolatait nem lehet kitörölni. De még ez a dokumentáció is nyitott a különféle értelmezési szempontokra. Egy 1977. január 24-i levélben körbi például négy gépelt lapot küldött lee -nek a képregény album történetének teljes leírásával. A levél így kezdődött. Stelli, ha esetleg szükség lenne korábbi megbeszélésünk felidézésére, úgy vélem a történet vezérmotívumai Galactus és az utazó kapcsolatában, valamint az embernek az univerzumban betöltött zavaros szerepében keresendők. Ez természetesen az utazósztoria, így az ő élményeinek kell uralkodónak lenniük. A szerelmi története, a földi emberek között töltött élete, a döntései. Ugyanakkor szerintem az olvasót érdekelni fogja önnönsebezhetőségének témája a dolgok kozmikus rendjében. A levél a későbbiekben konkrét képek és általános motívumok megtárgyalása között váltakozik. De ezek a képek és motívumok vajon körbi fejéből pattantak ki, és így módon osztja meg őket vagy mindez csak a korábbi megbeszélésük felidézése. Körbi ezt írta 1977. március 14-én egy kötegnyi oldalhoz csatolt kísérű levélben. ez itt az utazókötet második adagja. Ha el tudsz tekinteni, az alkalmankénti elütésektől látni fogod, hogy ezek az oldalak demonstrálják a véleményem szerint kívánatos realisztikus képi világot és drámai értékrendszert. Természetesen mindezt a megbeszéléseinknek megfelelően dolgoztam ki. Remélem, ez látható az eredményen. Megkíséreltem továbbá elvarni a megmaradt szálakat és feldobni a labdát az utazó emberek közti életéhez. Az ember azt olvas bele ezekbe az ezüst utazó kötettel kapcsolatos levelezésekbe és jegyzetekbe, amit csak akar. Láthatóan Lee és Körbi egyetért abban, hogy valóban átbeszélték a sztorit egy adott mélységig, méghozzá biztosan nagyobb részletességgel, mint együttműködésük utóbbi pár évében. Saját jegyzetei és evönyé emlékei alapján azonban Körbi ismét nagy részt egyedül dolgozta ki a történet részleteit. Ellátta léta a ti leírásával, és itt ott még a dialógusokra vonatkozó javaslatokkal is. De ahogy az 1960-as évekbeli együttműködéseik során ezúttal sem írt dialógus javaslatokat minden panelhez, ahová pedig írt, ott meglehetősen vázlatszerűen fogalmazott. Itt vannak példakép körbi edzetei a három paneles hatodik oldalhoz. Hatodik oldal, első panel. Az utazó besuhan a magasba nyúló épületek közé. Megütik a fülét a lenti utcákról felszűrődő zajok. Második panel, ahogy lejjebb ereszkedik, az utazó most először pillant meg embereket. Az ablakokban arcokat lát, mind döbbenten reagálnak az idegen jelenlétére. Harmadik panel, az utazó az utca szinten végül a városi élet és zajforgatagában találja magát. Ugyanehez az oldalhoz Lia a következő szöveget írta. Hatodik oldal, első ezüst utazó. Mindenféle primitív építmények, egyszerű lakhelyek és kezdetleges gépezetek. Ezüst utazó, egy fiatal kultúra, amely bizonytalanul botladozik és puhatolózik a nagykorúságba vezető homályos ösvényen. Második ezüst utazó, a levegő mégis szinte szikrázik az élettől. Micsoda energia, micsoda spiritus, micsoda életerő, sosem tapasztaltam ilyesmit. Harmadik ezüst utazó, hirtelen megjelenésen pánikot kelt az utcán. Még nem tanulták meg, csak a barbár fél attól, amit nem ért. Mivel fél lábbal már kint volt az ajtón, körbi utazóval kapcsolatos levelezése barátságos és kollegiális hangulatú. Noha az, hogy stanley hívja lít, épp úgy lehet kedvesség, mint arra való utalás, hogy Lé egykor egy senki volt. Nem körbi főnöke, Stan, hanem körbi lakája és a főnök rokona, Stanley. Minimális képzelőerő is elég hozzá, hogy a történetet, akár szándékos ez az alkotók részéről, akár nem, körbi utolsó márveles konfliktusaként értelmezzük. Eszerint a vállalat és Lee képviselheti galactus aki felemészt mindent, amit akar, köztük az utazót, vagyis körbit, a meghurcolt ártatlanság megtestesítőjét is. Végül pedig, ahogy a Worlds Within Worlds, világokon belüli világok, Című négyrészes fantasztikus négyes történetben, amelynek során az utazó újra csatlakozott Galaktuszhoz, itt is hiába hiszi eleinte, hogy megszabadulhat a bolygófalótól. Rá kell jönnie, hogy a sorsa Galaktuszhoz köti, ha csak azért is, hogy megóvja az univerzumot az urapusztításától. És hiába állította körbi a FOOM interjúban, hogy azért jöttem vissza, mert vissza akartam jönni, valójában nagyon is vonakodva tért vissza a Marvelhez, ahogy az utazó is vonakodva tért vissza Galaktuszhoz. A sztori lényegében arra fut ki, hogy Galactus és az utazó sorsa örökre összefonódott. Akár csak körbié és a márvelé, líé. De vajon ez Lé üzenete, amelyel a veszélyes óriás szövetségesévé válásról szóló pragmatikus döntést nem esíti? Vagy pedig körbi üzenete egyfajta figyelmeztetés arról, hogy elkerüljük a sorsot? A sorsot, amely ideiglenesen neki is osztály részét jutott. Lehetséges, hogy Li azzal áltatta magát, ráveheti körbite olyan történet megírására, amely a jó és a gonosz fogalmain túli, felfoghatatlan hatalommal kompromisszumot kötő idealizmusról szól. Így próbálta volna rávezetni Körbit, hogy hogyha kitart mellette és a márvel mellett, azzal mindenki érdekeit szolgálja. Próbálkoztál a dc is, és nem sokra mentél vele, ugye? Egy valami biztos. Mindketten többet láttak az Ezüst utazóban, egy akciódús, de üzenetek nélküli sorozatnál. Vajon utolsó közös munkájukban melyik alkotó üzenete, bármilyen üzenet legyen is az, fog dominálni? Noha íróként és kiadóként szó szerint lié volt az utolsó szó, körbi vizuális történetmesélésének ereje túlszárnyalta a szavakat. De végső soron minden olvasónak magának kell eldöntenie, hogy mit hámoz ki a történetből. Amikor egy évvel később, 1978-ban Körbi már távozni készült, kapott egy utolsó lehetőséget, hogy kifejezze Lee a megbecsülését, egyben kicsit piszkálja is őt. Roy Thomas szabadúszóként szerkesztett egy vatif, If, Mi lett volna, Ha? című sorozatot, amelynek koncepciója pontosan az volt, aminek hangzott. Híres Marvel-történetek alternatív változatait mesélte el. Tomás a következő ötletet adta Körbinek a sorozat 1978. októberére dátumozott 11. számához. What if the original Marvel bullpen had become the Fantastic Four? Mi lett volna, ha az eredeti Marvel szerkesztőség tagjaiból lett volna a Fantasztikus Négyes? A sztori szerint a már ismert tagok helyett Lee, Kirby, Thomas és Flo Steinberg vált volna a Fantasztikus Négyes es tagjaivá. Ám mire Körbi megrajzolta a képregényt, Roj t ő lett volna a fákja, lecserélte szó aki akkoriban a márvel alelnöke volt. Tomást bosszantotta, hogy Körbi kitörölte őt a sztoriból, de aztán rájött, hogy brocki szerepeltetésének több értelme van, hiszen ő valóban tagja volt már az eredeti szerkesztőségnek is, míg Tomás nem. Minden esetre Tomás végül körbire ruházta a történet teljes kidolgozását is, amelyet eredetileg saját magának tartogatott. Noha a és szövegdobozokban Körbi tisztelet bánt lível, aki a sztoriban a csapat vezetője, Mr. Fantastic szerepét töltötte be, Kirby úgy vélte, Thomas vagy valaki más megváltoztatta soul, flow és ten szövegeit, hogy természetesebbnek hangozzanak, viszont meghajtta a lény, Kirby választott avatárja, tanulatlanabb beszéd stílusát, amitől primitívebbnek tűnt a többieknél. Tomásnak nem rémlett, hogy átírta volna körbi forgatókönyvét, bár arra emlékezett, hogy Lee ragaszkodott hozzá, a nevét mindenhol cseréjék le Stan Így végül még körbi nosztalgikus mementónak szánt búcsú sem menekülhetett meg a konfliktusoktól. Kirby a Vatív után az 1970-es drámázást mellőzve hagyta ott a Marvel comics és animációs területen helyezkedett el, ahol többek között a Deputy Fairlang stúdió fantasztikus négyes sorozatán dolgozott, amelynek Lív volt a producere. A Marvel már nem az a megviselt, takaréklángon működő vállalat volt, amelyhez Kirby az 1950-es végén újra csatlakozott, és még csak nem is az a szabadelvű őrület, amelyhez 1975-ben ismét visszatért. A vállalat, amely számára egykor elengedhetetlenül szükséges volt a jelenléte és a tehetsége, azóta megváltozott. Körbi és Lee és ditkó, 1961-ben a megfelelő emberek voltak a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Most, 1978-ban csak két alkotó voltak a tucatnyi közül, és bár ők alapozták meg a vállalat akkori és jövőbeli sikereit, már nem számítottak olyan vásárló-csalogató szenzációnak, mint egykor. A Marvel, amelyet közösen hoztak létre, sok szempontból kinőtte őket. A közönség viszont talán jobban szomjazta a kiadó történeteit, mint valaha. A Star Wars és az egyéb licencelt tartalmakból készülő képregények ROM Space Knight, ROM űrlovag, Battlestar Galactica, csillagközi romboló, Micronauts, Godzilla és így tovább a vállalat fő profilforrásává váltak. 1978 végén pedig a Superman mozifilm óriási sikere demonstrálta, hogy a többnyire komoly hangvételű, képregényes történetmesélés milyen népszerű lehet és még némi Happy End is kijutott Jerry Siegelnek és Joe Shusternek, ha a pereskedéseknek ezzel nem is szakadt vége. Neil Adams, Jerry Robinson és mások erőfeszítéseinek köszönhetően a DC megállapított egy szerény nyugdíjat a két öregedő alkotónak, a film stáblistáján pedig feltüntették a nevüket, mint Superman alkotóit. Nagyon úgy tűnt, hogy a Kirby és Lee képességeivel és tapasztalataival rendelkező képregényesek jövője a tévés és filmes munkákban van, azon belül is főleg Hollywoodban. Kirby már el is költözött nyugatra, és hamarosan Lee is követte. Ahogy Ira Wolfman riporternek mondta a Circus magazin 1978-as interjújában, már húsz évvel ezelőtt ki kellett volna szállnom a képregényes bizniszből. Szerettem volna filmeket csinálni, rendező vagy forgatókönyvíró lenni, szerettem volna egy olyan munkát, mint a tévés producer Norman lee vagy a tévés programigazgató Freddy silverman Szeretném ugyanazt csinálni, amit itt, csak nagyobb léptékben. Wolfman elmondása szerint a circus interjút Lee kezdeményezte egy piároson keresztül. Vagyis a Marvel kiadója alig, hanem az újságíró segítségével kívánta elterjeszteni, hogy stanley jobban érdeklik a Hollywoodi lehetőségek, mint valaha, akár a Marvel képviseletében, mint az Ellen végzett munkája esetében, akár a saját nevében. 55 éves volt, nem maradt vesztegetni való ideje.